خبری شاری نو قران مجید او ده سوره تو نو و آیات تو نو کی ده باندا مدد کو او تاونی کو آغا کو لاندو سرا بیان شوئ قران کریم منګه شروع کوم تعالی ربول عزت په توفیق او د الله ربول عزت په مدد باندې قران مجید د په یوه په ځار باندې څلور حصے ده ارچا پخ پلا پلا طریقه وانی قران مجید کی سی جوړی کاریانو نی دی نو پدی طریقې سی جوړی کړی دی چې اوسړې پمیاش کې ختم کەی نو چې څومره سبق برابر برابر وای نه د و سوره سوره سبق چې وای نه د میاش کې ختمو کی نو غې دیر ځای کړی د خورآ مجدید هغې ته سپاره وئ دا هغې دیله بې شل دی چ ک ی په میاش کې دا دومره دومره سبب ووي نو کال په میاشې دی خورآ ختموي بیا په کې پاونه وي نوې سپارې دي درې سی وي او ځنو په کې دا میهنت کړه دی څ برابر برابر سبق وای او پاسته کې قران ختمه نو نشې د سمره سبق وای د کم ځای تر کم ځای پورې وای نو برابر برابر به ختمي هر څونه د قران ماځې څمار لری ټکی نو هغه منزل دی دا منزلونه لاندې کې لري منزل نمبر 1 منزل نمبر 2 در اول منزل دا پا دید بار باندیدی که یا سڑه آغا چه کمده نو پا افتا ختم که ختم کول غواری نو چه دمر دمر سبا پویی نو خو پا آسانه با مجید سر تا رسیم او دام قاریانو خزمت کرده ده چکه اوسله په رمضان کې تراویح کوي نو په هر رکات کې چې څومره څومره سبق وای نو چې په ویشته ما باندې خاتم راشي نو چې شل رکعات تراوی کوي او په هر رکعات کې یو یو ورکو سبق وای دو رکوگانی چی رکو رکو. پا ده رکو کهو. پا ده رکو کو پا ده رکو کهو. و چی پا ده بانده رکوگانی که. نو پا ویشته ما ختم بلی او رازی. و بس دک که بانده رکو روکوزا. نو بس پا ویشته ما شپه بانده بلی خطم رازی. د غوش میرا رکوگانی. هاو د د غوشتしい بچ رکاتو نوش میرا. آنو بس برابر برابر باجیک. بلکل ببرابری ستائیس ضربی بیس سپر ترادے پلکاو ست دونی چودا چار او ستو نو بس چار اکنچانسوشو پانچ سو چالیس پانچ سو چالیس رکاتونشو او پا قرآن مجید کی پانچ سو چالیس رکوگانی نی دا اطور رکاتونو گنجیش پکنیشتا امی پاکی یی دی څوک نه خو اتره رکاتو تراوی نشته تا وجدی راته دې کوي نو په شلو رکاتو باندې قران مجید تقسیم شولې خو پاتور رکاتو نه تقسیم شوه نو دیت رکو غانی وی اغه ته رکو وی تاسو باندې رکو کوي دا مختلف تقسیمونه دي زمونږ استادانو اغیظ او پوی کولو سرکار دی یوم مخفث سرکار دی چې قرآن کریم ما غزاونه له حاصل شي شی. ناغی شیخو شیوخ مورنا او سینلی نور الله مرقدهو هغه قرآن کریم سلورو حصہ تقسیم کړي چې قرآن کریم د پوی په څبار سلور حصے دی اوولانې حساب د سوره الفاتحه نه د سوره مایدې تر ختمه پورې دا یعنی تارا انعام تر شروع پورې او دویمه حساب د انعام نه تر صورت بنی اسرائیل تر ختم پوری یعنی ده کهف تر ابتدا پوری در ایم حیثا ده نه تر صورت سبا ده ابتدا پوری او صلورم ده تر اخیرہ اوله کی دا خبره کوي چهار یو سیس د نیشا الله ش تکړه ده پیدا کون ک الله ده دوی مکه دا ذکر کای چې پالن کون ک تربيت کون یو الله ده در مکه دا ښهيرونه برکتونه او فائدې تر اوسهونکي الله زه سلام کی دا ذکر کوي چواګدار او اختیارمن یكی اوازه الله زه دا الله تعالی نه د قیامت پر ورځ باندې سوپ پزور اخلاقهول نشي کوله سالور خبر شوي کچاذر توي چې په لانډو کې را بس ویلند پیدا کون کې الله دې داد سر نہ ترنامه تربيت کون کې پالنه کون کې الله دې داد نام نہ ترکه حفاو او برکت اچون کې خيرونه ور کون کې الله دې داد کف نہ تر صبا اختیارمن واقدار الله دې دا الله نو سو په زور اخلا سوال نشي کولای دا د سبا ن تر اخره پدې کې راست پدې قران کریم دین راغله دې چې خلق او ته الله کوه خلق او الله نه پیجن دا الله ربุล عزت پیجنګلو نه و نو دا الله ربุล عزت د پیجنګلو د پاره قران کریم راغلی و او دا الله ربุล عزت پیجنګلو به څنګه کیږي نو ګور فرود بم ویلو کدا الله دا پیجنګلو یې نور خلق او تاواله کړه روډیر وګرا نو الله رب ال عزت ځان پ خپل او خودو چې ز داتیم او سلور خبري دات رحمت تکړي چې کده زمیدار نه زمیدار هغه پغې کې سو کی نو هغه بل ډایریک الله طرف ته ځهینځي او کار سلور خبري دانشور نور پلطفی هغه اوږدول غواړي او پلولې غواړی نو چې څومره پلوي نو دومره پولی شي په لنډه سړی په پلنډ خ پوږي او اوږد نو سر ته به او رائ دا د خوآې کریم اعجاز دی کمال القران دادی لړواله دا څنګه نه دی چې ګني بیا سره په خبره نه پوئږي بنیت قاضی یا بنیت کافی وي چې باندې بیا چې خبر لړندول کی انو بیا به په باندې په خبره نه پوئږي نه قران کریم چې لړند ذکر کی غره ته وای شم دغه کوونو ته اوس به پوشه لړوري په وبوس کی لا قَالُوا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ خمال انده کړه موسی می سره مو جذور اولګ او فرعونانو تینځ پرونانو پاغي مو جذو ظلم کو انکار تینو کو نو وګړه کنا د فسادیاں وانجام څنګه شو د ته شروع کړه دې نا غلن ته نو کوم بری په بوس کی او بلکل د ټاکه خبره به ته تفصیل شو را کړه ته دا چی بس خو یو پیره دی راتو وکنه نا غا تفصیل کی دوم را مزره ته وای چی وای وای وای وای نو لاندې د طالبانو په جواب لو اجمالی مخیل نه او تفصیلی ممل نه اجمال لو قران سره نو دات کم نه موخیل نه ری چې تړه بیا په خبره نه پويږي زين سړه لند خبره نو بیا سړه په خبره نه پويږي او کو ګدواله سړه کوون کینره چې خبره وګدکې سړه سړه کین نه مازه سړی لور کې صاحب سخت مدذل اله علي او قران ته مدحه کوي او ځای کوي وې کتاب مستبین من علیم و جیز نظم لذکرہ یسیرو فبحر للعلوم بلا نهایہ ولیکن فهمنا عنها قصیرو کتاب مستبين من علیم و جیز نظم لذکرہ یسیرو دا سلوی شان والا کتاب دے چھ بلکل واضح دے دل اللہ دا طرف نام وجیز النظم لیل ذکرہ یسیرو تکی دیر لندی خونسیت حوصل تیڑی رسانی فبحر لیل بی بلا بیلا نہایا ولیکن فهمنا انہا دا علم نو یو لوی دریا دی خزمون سوچ تک اوتا هوي مون ور تره سيغله نشو ثقيل القول القاهه الاله عجزن للحمله ثم الصخور ثقيل القول القاهه الاله درنا ونا الله نازل كده سمر درنا ذا عجزنا له حمل له الصم الصخور غد غد غټانه وګرونه داغه د وچتولونه عاجز دي درس کتاب دی نو قران لاندې یوسف عبري ذکر کړی کله ذمہ دار په سوچو کې نو پويږي په او کدان شور هغه په کې نوکتی ګوري نو ستړی بشیخو خلاصوي اولا آو نئے خبراتی سرے الله پیجنی نو پا دیوے پیجنی چې پرون پا دی پٹو کی نو او نن پا کی دی دا چا نا چا رہاو پیجن وچ پٹیو او پا کی دی بوٹیو ماندر دا بل زینہ دی راویست جڑی دی والا کسری او دلته دی راوستال تا دی راو. او بل رشینو لارد دی من کر چې کوم نو دا ځای نو او ساغل تمالټي پکې دي د چټن ننل به چې بي نو الله را کړ تد کومه راغ دا, دا د نششت کوون کې کپدې نه ځم کې تا سوچ کو چې ما لا پڅټ نو لګلې چې ما پیدا کړ او ځې پیدا کړم مان ابو دې و تقا زع ما نبود لک ویتو نا گفتای ما می شنود مونږ هم نو زمون درخوا سمنو دا الله نو دا یو لوی وګد دا طاندي چې د niche شته کول پدی باندې بیا چې فلسفي تحقیق شروع کې نو حیران بشې ح الله باور خلک وال افده تدبیر چې و سره کې چې پیداش اللهڅن کوي اف د منططیانو جاې بس اومرقبب چې ددي سم دی حقات د شې به نو پهته ب دته لږي چې پیدا سوومره ل ف سفه ده نو دا او وال خبره چې په دی باې باده الله فژنی د نی شته دومه چې د پیدایښم د پټیران یې نیم غورځوله چې زو ځان لویوا تربیته را لوم کړلې تربیته بیا هم جیبا د روح ځان لا او د بدن ځان لا چې وړو کې هم ځان لا تربیته چې لوی شوم ځان لا تربیته ځان ته دی وګوري یا سړې چې زمانا لا سونا د پاپونه لا د چاچونه لا سونو شو پيمي د پاپونه خپړی شوي ویل به سفيقلت نه جوړي شوي مخکې پاپاي وي اوسه کمنن او کم خپړی شوي او پيشوي او ځنه به کې خوګاني سم غړ غټي شرعي غزబాటు او غزي دا کم کمزاین شوي دا دمره ترقير اعلی دا تربیت شو یوننی مالی شووم او اوس چې کمو په قانونو باندې را باندې جایت نه به را بړیږي چې درزیله چې کمو شپګ وړو نو راړ ک ستا ن کېږي مخکې به د ګز د کې ټول پټېدم او د شپکو ګزونهې جامیې کېږي دا چې کمدنو د کم ای دا رال داسم شو دا تربیت چاوکو دا نه چا وړه نو کې او سړی تو تهګوري په خپله الله نو در چې بیا ته سوچو کې چې ته سوچو کې چې دا براکتونونه اوفاې غنم راوالم سیر پهپټ ک ون منو نتراولم تي راړم دا سووک دا سووک کوې د بدوو تو خوم موڈی که او اغا اونولم پاپاچی که نو بیاتی نا سالور میاشتی می میاشتی می ار راز بیندائر آلون ختمیگی نا دا چاکره دی غوامیخی گردی و بیزیلا شنو آخوارکم نو مزیدار پایتی ناولا شم دا برکتون توکراکی یو شود دی نو ماستو تیزان لدی پیروی تی لري لدی شملی لري زان لدی لري او زان لدی اولیسی تی نزان لدی نور که پکی نافغانیانو پشان تی ترقی که نو قرط پکی زان لدی و دا تی کم نرو دا دوم رسی جونا دا پا دیکی دا برکتون چاو دا خیرون او برکتون ورکون کے سوک تے اللہ دا تی دروجی با ما خام روجیماتی تکینم او هر یو سیز نیو یو سیز پروتی دا می میوین پراتوی دا برکتونو څوک راکی اولاد می گوختیو رائی کو لوئی اکو مزدوری لیم گوختیو مزدوری کئی پیسی راوڑی بلاس چک دی دل می گوختیو مدرسی تا لار عالم شو دا برکتونو مال چا راکل که اصله دیته تو شوچکی ان په خپلغو وی چې الله او بیا دیته تو شوچکی چې زو واه ما چې سباخه خيري با د پلانټي کارو او کمپلانټي کار او کمپلانټي کار او کوم نو چې سار شنو هغه ټول پات شي نه داغي په بل طرف روان شمه نو دارا تر سوق کی معلومه سو چې ځ خود مختاره نیم اراده دې یو څوکم کیږي بل ګولې اخرم د دې لپاره چې خدای می خوکی او ګی ری ایکشن او ګی ری ایکشن خوړلې وې دېلې وي چیرې مېده چی شي او چې وی اخرم نو مېده لاس شي خراب شي ارادم ی د یو کار کړي وی او شیبل سو روان په یوسف سم او شیبل سو دا چې کمینو سوق کړي کی معلومه کیږي چې یو ځات اختیار مندو دا کوسي اشاره شارې کوم نو دا تلور خبرې دا سړي چې پدې زمیندار نه زمیندار کویږي او سوق پدې باندې کویږي او پدې باندې الله په شي نو قران کریم کې په دې سلوور طریقو الله کوي چې په دې باندې ته الله تعالی پیدا اندل شي دا سلوور طریقې وي د دې وجنا قران کریم د پوېدو په لهاس باندې هغه څنګه نو سلوور هيثو سلوور هيثو اوله تا حصہ د خلق او د پیدایش وې دوی متا حصہ د تایبیت او د پالنې وې او در م ته حیصه د بااکت او د خیرونو غورځولو ووي او سرورې ته حیص د ملک او د واګداره ووي چې وااکدار او اختیارمن یککیوا سوک دی الله تعالی تعالال دی بله خپ دا ده چې مونږقرآې کریم واریو نو د یو آیات کریمه وضاحت او مقصد چې مونږ بیانو چې د دې مقصد دا نو د دې لپاره به ترينه طریقه هغه یو دا ده چې د قران کریم وضاحت د قران نوکا نو قران کریم وضاحت د قران نوکا قران به یو خبره یو ځای لاندو ویلی وی نو بل ځای بوګد کړي نو باس قران د قران نقل د کیږي قران د قران نقل د کیږي د قران کریم استاد الله ربو عزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم رالي ګلره نبی السلام الله د قران کریم استاد رالي ګلره نو د هغه نه قران د نو چې هغ د کم معيات کو مقصد وایلو وي نواب کو ووایه دریم ساحبهطبعین هغې په قآ خ پودل د لم به ز ک وو نو د هغوی د خبرو نهقرآان خصده کېږي او سرورم د عربای د لغتنه چې کمټه کې ګران شي نو وګوره د عربای لغتونه شغه کوم کوم معنو وایله ده او د دې مناسب ده نو دا څلور طریقې دي د کریم د وضاحت او د قران کریم د واضح کولو نو قران کریم په صورتونو کې اوولانه صورت چې شروع کیږي نو هغه د سورۃ الفاتحه د صورت معنا یوه معنا د صورت تی کی درجه درجه د معنا د صورت ته پاتې نو معنا هریو صورتت د قرآ چې دی نو دا د قرآ لګ سه ده دڅونونه د جوټی او د بقیې په معنی دی نو پاتې هیص د قرآ او در م ما ده راغیرون کې د خپلو مزامینو مظامینو راغیون کې د خپلو مزامینو چې خپل د خبره کمه کو نو هغې ټوله را ګیره کړي وي د فاتحي معنی دا دا چې په دې باندې قران شروع کیږي فتح کلاوولو ته ویل کیږي او ابتدا ته ویل کیږي نو بدین قران کریم کلاويږي او د دینه ابتدا کیږي نازل شو د حجرت نمخ کې وی نذ کا ورتا مکی مکه کې نازل شوه دی نو ذکر تم کوي او نمبر دی نازلې د لو پنځم نه یعنې د نبی رسول الله ص والسلام په نازل شوه دی نو پنځم سبق نازل شوه دی مکه ته نه څلور سورته نو سوره صورت علق سوره قلم مزمل مدثر فاتحه بنظم نمبر 1 او او ویلکی اول نمبر رے. دی ترتیب ته دا چې کوم مخ ته زموږ پروت دی دې ته ترتیبی نزولی وای او دا چې کوم د ترتیب مصحفی ترتیب قرآنی ترتیب مصحفی او چې به کوم ترتیب نازل شوی او غریته نزولی وي د پوې د پارا د دا مطلب داري چې دا یو د ذکاوله اندازي یو د ذکاوله اندازي او بل د ضرورت په میدان کې ز ضرورت پرې خېدلو دا غي یو څلې چې ډاکټریس د کوي هغه تاول رورو ورته د پټای څلو خی چې د رورو مناسبت شي راشي نو پټای و څنګه لګای زغم بسنګ صفاکه داوت ته دی بیا تر انجکشن طریقه څنګه کی او کایته بداسه طریقہ و څنګه لګای مټ کې بداسه لګای رګ کې وا دا سه لګای بیا ورته کې لونی لګول وسوخی چلوخی شلوې لماداته کې نو کنو ما شومان لبااده سره لګای چلو تروروخی بیرورو چې کوم درو چې تعلیم کوي سبق کوي ناغي خپل کور سی پاغه طریق کوي خو چې دغه ډاکټر شي بی بی اس شي او چې دله مریض را شي او داغه په در دړوي ایره جیب از میدوانی میں در دی دیوو دی خفا کی گی بنا ماچو ڈنبی چل زکڑو نو ماڈنبی د پتھائی چل زکڑ دی نزو ڈنبی سال دی گوت پتھائی دا ما سا خبرو بٹی دی چو اس مریض کم راغل دی بز آغی علاج دیو د دد دکولو ترتیب یاو شانتی ہو خوچو اس مریض راغل دی علاج ترتیب بدل دی اس مریض لی علاج دی چکم چکم دنه نو ته مخه ته تسره ناه طالبان له بون طالبان ته صرف دکی و زرب زرب زربو تورورو نو دیبلی گیای زرب زرب زربو زرب زرب تا سیغه واغد مذکر غائب زوتی زوتی زوتی لگیای ها تر مظالم پوری سی شی لاج دینارون دی شیرازون دی پوری لاج خبر اکثر تور اسی اوس د دا دله چا تپوسو کو خفه کېږې باانه خو یاقضا د سسی غ ده طال وي زمونږ د تپوس کوې ان دی بیاس کوي چې یا په زوا ض باې چې کمدنو چې ولا زر دی دا د سوې غ ده او یا ورته چې کمدنو ریزارره وي یا ورته زیر من وي چې من دسسی غ ده یا ورته وي چې لم د سسی غ یاوی جگ تارا دو تفیغران در دنه تپوسو شو دیو تطوی چه سبر در ربزر ربزر ربزر ربزر ربزر ربزر ربزر دیو تطوی جماز دکول نما دا غزه نسی گریو دکلیو ده علاج تیم راقی اوز چه دنه کم تپوس د اتقبو وی د قرآن کریم ده مصحف ده دکولو انداز پلوح محفوظ که چه سنده ده داسې دی لکه چې دا مخې ته زمونږ پروت دی چې اوول نه پاتې او اخیر کې وان ناست دی خو چون کې راتننو علاج ل راو راتن راو علاج ل راو نو چې کومه نوه په ترتیب کې ای قراراببط مرب کلله خلات اخیرپه کې ټولو ن سره راغلی ده مک ضرورت ته مو کهه چه کم اکمی تا ضرورت راتون وقت قوایا وستاب قرآن مجید دک دا فاتحینا و کلی تلال او غم شویو او چا توی چه استاز پا دی قبر لگا مسلو کا تو تا په کو برا خوزب د فاتحینا نه گو نسا تا بسو گخیاروی نسا تبک یو آیا تو گوڑا چه دی غم موقی سر لگی کوا بش شر صابرین وی کولو نقص انزای قتل موت وید خودت داگی مطابق پا یوایات راوالی نو بے روالی نو استاد و سکسو چو استار داری لکم زیننی نیمین راوالو سر نو بلی منتا شروع کرده داگر دا سبور بوم غلطی او کتید سره شروع کائنم صدا نو چکم د ترتیب دے دا خودلو دا کولو نو آگا دا دے چیزم مخیتا دے دار دا کولو ترتیب دے مم بے دا سوایو کله نازلیدلو ترتیب هغه ته کمندونو د وخت د حادثه سره خبروا نو چې تاسو هم ضرورت راځي او چې کلي ته لاړلی اول ته چې کمندونو دې غړیږي اته وسکه چې شروع بوځي چې کُل والله واحد توه جلال یکي شریک وی سزا دې مری امو احدین دې غړیږي په توحید سره برابر دې دې غړیږي هغه له کمندونو د دومو آیاتو ګورا پاږي پېږ دراکاګا والذین لا یسدون الذور و اذا مروا و یمروا کراما ایلاغه یا پرمالو اول ایتو و توایا شغله پا ریوانې پویکی نو د موکه مناسب خبره به تکای کته چرته دي کم دلو غم کې د خادای خبرې کوي د خادای کې د غم کوي پختانو هم دورو کوي کې د بلا زامن پته لکه مړا استاد عجیب د قسم نه د دی دی دی د استاد خبرې بکار وی دی پوئیږي شدید ایک از دا خبری پا کاری دادی سوئی سڑی آنو دا ترتیب نزولیو ما صفی دا فرق دے نو ترتیب کی دا پینزم نمبر دے په نزول کی نازل دلو کی پینزم نمبر دے او داری زنگ مخیطا ایک نمبر دے ایک نمبر دے دا رکو وضاحت اغمیو کو پدی بانے با رکو کی دلا سبا کی دا رکو با او آیات عالمي توي آیات توي علامتا نو دا هر یو صورت آیات شه دي دا یو علامت د اعجاز د دا قران یو دلیل د قران د اعجاز هر یو آیات اوبل دا وځل دی په اخر کې با یو غوند نه ښیو و دا غي نه ښیو دي و ته علاموي په هر آیات په اخر کې غوند نه ښای کنه نو غوند غوند پکې کنه دا دا نو دا که تاس جنه په قرآن مجیدونه کتلی غنا نو دا دا څه غونډای و لا هیني چې دا هیرا دا څه غونډه بریتاوره هیته تللیږي خیرو کې او د بریتی چې دا دا دا څه او ځنه قرآن مجیدونه مې دا څه میډلی چې په دې کې په کې ټکه وي په کیسري ټی کیری وکي دا احیا آياتن دې آياتن په آخر کې دا څیر غنا ته دا به دې په آخر کې روستو خپل کیدا بسو دا الله څنګه کوه ما ټیک کیته چا پکړل روستو نور راوی نه بریښ غوښکل نو, نو, نو, نو, نو دا اناخه پاتې کړه ما روستو نور راول هغه ویده جوړه نمبر ل لیکلو خو پاتې شه وته نه نه بکذولکو نمبر 1 دا نمبر بکذولکو دا آیاتونه چې کمننو دا سیو پا آیات کریمه دا بره چکی وی ویلو آیاتوها سورت الفاتحہ مکیت رکواتوها چه بیادا سکنوی چه دائی پکی پری خودو خیالا دا چه کم دنو دا وی چی کیو خاتب شو سورت الفاتحہ چه منگ شورو کو نو منگا او سوی چه دا هر سورت تیبتدا که سو خبرې پکار دی پینزا پینزا خبری دا هر سورت تیبتدا که پکار دی اولانای خبره ترتیب لږ بدلوم اولانه خبره ربط و ربط نو د دې صورت ربط نشته د وخت سره زه ګر دینه مخ کې بل صورتو نشته کلا کلا استادان نزولی ترتیب سره ربط وای زو په پارا شپه اوله ني صورت کی وې اقرا باسم ربک الذی خلق شابه قران و آیات سورت قلم کی وې سستی په کې مکاوا ودلو تو د هنو فوید هنون ومزمل کې وی ملګری تیار کا او من الليل نصفه نشرزو تکارونو نشپیه کې نو کوملګری تیار کا او په قران باندې جوړ کا نو چې ملګری تیار کړي نو مصلہ وکما کې نو وربک فکبر مدثر کې وی وربک فکبر بیان کا مالا قودا اللہ لوئی بیان اول نرازی نو پا کمہ طریقہ بانی دا اللہ لوئی بیان کموی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین نو دا نزولی ترتیب سر ربط زوقی دا لکی ہیں نور د ربط په زیوان نی استازان دل تر دی صورت پا زیلت زکر گئی چونکہ دل تر ربط نیشتا نو در رب ات فزائل ذکر کئ سمت تو درر کې شول قران رحم الله تعالی ډیر فضایل د دې سورته راغلي دي حدیثونه نقل کړي دي او دا غي فرمایلي دي چې د سورته الفاتحه په فضیلت کې څو مع صحیح احاديث راغلي دي او دمره بل سورته بارکې نشته دی صحیح ریwayat د فاتحه باره کې ډیر راغلي دي نبی رسول الله او سلام قرآن کریم که اللہ رب العزت دیتا قرآن عظیم ویلی دی آس ایناک سبا من المثانی والقرآن اللوی قرآن دی او حدیث کې که یو حدیث مبارک که راضی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چه دست ارسمانی تورات زبور انجیل دستی طول علم پا قرآن که دی او دست ټول طول علم چه دی نو هغه په حوامی وکې دی چا کې حوامی وکې چې کوو ک سر کے حامی مرغلی دی او دا حوامی مو ټول نه چوول په پاتتحه کې دی نو من ک سگانې لے کا نو د آثمانیو کتابونو ټول نا چول په فتح کې دی علی رضی الله پانووي که دو په دی باې لیکو کوم د صورت پتح دا مضمون ل کولاو کوم او لیکل په حکم نو یو اوخ په اونړي یو روایت دی بل روایت کې راغلي دي چې سلويخ اوخان به وړي شي نکلو کوم سلويخ خوخان چې لیکل په حکم دوره رېجستري ورکه شي چې سلويخ خوخان به باندې شوړي ايله مګنا اا مکو ها علمنا په علم کې ډېر جوړ خلکو پایلم کی ای بی سی ډی لرم نه ده تا ما کو پانه یو شی دی صحیح ده ګانډی کو سپارښت نشته که شتهږي تا ما کو پانه ده پارا دې سودا دې انګلیش پانه ځاخه رات نه کو نه ته ما کو پانه دې انګلیش پانه ډوره پرښتې چې انګلیش ورکې ده صرف دوبره پاراکلې نور بکی سپارښت نشته نو صابول دغه شه نو ورته خو سره دینه ا ما قها علما فعلم کی دی جوورو ا غیلم د سو ا غیله ورته دیر د فضائل و د معادیسوم دیر دی دیم خبره د فضائل داده چې د دې صورت نمونه دیر دی دا دیر نمونه دا د مغروالی او بشرافت دلالت کوي چې نمونه دا فضاب شرافت کوي دلالت یو سڑی تا حاجی سی بوئی ملک سی بوئی قاری سی بوئی امیر سی بو سو امیر سی باگر امیر سی ننشین دینو امیر سی دارنگی چه کمدنو ورطا حاپس سی بوئی ورطا مولانا سی بوئی ورطا چه کمدنو مفتی مفتیې بوي داول نومونونه تهسه کوي دد ملب دی چې دی د بلوي کې دومره کمالات دی چې دا په ګړه ک باې په کار یعنی دا حافظ ظانلی او سړی دی قاریزانان ل او سړی دی حاجظان سړی دی ملک ظلی او سړی دی نو دا لې پ د را مکړوي نو ګیا کې دا ل کسان دي د ل کسانو کار دی په یوایبانندې کوي نو دا ډیر کماللی دي نو دا ستکم صورت نمونه چ ډیر شي نو داوم دا غي کمالات او تصویر اشاره ده دې صورت یو ننده فاتحه قران په کولاویږي دریم نو مې شافیا علاج ده په کې او شافیا دریم نو مې کافیا یعنی پوره د هدايت د پاره پوره د چا د پاره هدايت د پاره سلورم نو مې سبع المثانی سبول غل... یعنی هغه وایته نو چې مونس کې بیا بیا ویل کېږي منځنکې تینځم نو مې سورته رقیہ د دم سورته صحابو په دم کړه او نبی رسول سلام مو په فاتحه علاج دی د هرې بیمارای بس شاپور شیخ را یمله خبره وقلل هو هغه د خوله د مضوب غواړي مضوب قل هو وله او پهسیین باې ورو د انګل پورې غ بل وطله رق د چې څنګه وروو د انګللوګړړ بود روکل به ته روان شو روغون تهبره شوی شو ق هوغ د خوله د مضوب وواړي د د خوله مطلب هغوی به فرمیل دی خلله مطلب دا د پختتننو مطلب د خوله په معه د قیې باندې ی هو غه خو یقیه وقیده د مضوب واړي نو کې او سړی و چې و چکومه او کار نه کوې نو لکه داې نه و چې بیار سلام باید کې پر دی ځان سرې کو تهونی ووي چې ما کې پرې زما په واو کې سر پا صورتې وااف ته وي وم واقیی ته وئ بچ کوون کې صورت اصم صورت صلاة وطوئی منسک وعیلے کیگی نهم صورت القند وطوئی د خزانی صورت دا خزانه دا الله د دا معرفت خزانه صورت الحمد وطوئی زکا الحمد لله بکراغ لده امیان وطوم وی قل هو الحمد وائی وی قل هو الحمد وائی ای منسک الحمد و قل هو وائی ای وطوم دقوئی او یو له سم نومینه تعلیم المسالہ دا الله نه د غختو طریقا یعنی په دې صورت کې دا الله ربول عزت نه د غختو چل خي چې دا الله ربول عزت نه به غواړي څنګه پسې طریقه و دا الله ربول عزت نه غواړي تعلیم المسالہ اوول وی صفاتونو کې بیا بخپل اجزیوه وي بیا بخپل وفاداری پېښ کې بیا بخپل مقصد پېښ کې تفصيل به راش ان شاء الله دولثن نو مله اساس القران نو قرآن, قرآن, قران دنیا ده او ديار لس نو مله ام الکتاب نو قران کریم درا غونډې دوځای نو قران دنیا ته او دا قرآن کریم دا راغوندی دولو زایده طول قرآن دی ترا جمع کیگی مور تا مور زکا وی اوم و تا زکا وی شی بچی و تا تکیگی راغوندی گی طول بچی و تا راغوند شی پختانه وی وی پلار په مرگ بانه سڑه کال پسیتیم کیگی او دا مور پا مرگ بانه سڑه سهر لیتیمی نو اون ترا غونډېدو ځای ته وي نو اون موږ کتاب معنا اصل او درا غونډېدلو ځای قرآن څنګه تا قرآن را غونډيږي یو وا طریقه قرآن رحمه الله تعالی تقریبا سمت الدرر کې ديار له طریقي ذکر کړی دی فاتيو سوت منو اوله طریقه نو قرآن آیاتونه درې قسموي یو چې دی ایمان سره تعلق لري زم چې د عمل سره لري درې می چې بدلی سره لري بس دا غوته نو عقیده سم عمل سم کا چې چې سم کړی دی نه دا یې ست بدله د دنیا او آخرت کې او چې چانی دی سم کړی دی نه دا یې ست بدله د دنیا او آخرت بس هدي کوم نه غوډی کنه مالک یوم الدین تر دا پوری ایمان سم یا نابدو و ایاکا نسائی نو دین صراط المستقیم عمل سمکا صراط الَّذِينَ آنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْضُبِ عَلَيْهِمْ وَلَظَّالِينَ بدلی سی چې چا سمکڑیو نو اینعام چه چا نلی نو غزب و غلال خبرہ خطا قرآن کې دفتہ دی قرآن کی دا کا خبری دی, دی. دوے ماہ دا د قران کریم اهم مزامین سو سلو اتس اتسو ټول مزامین سو اتو سلور په کیدال سو چې عام او په سلور په کیدال سو چې عام قادیمانه اي کو نو اصل مزامین د قران سو سلو توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بل وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ توحید سراثُ الَّذِينَ آنَمْتَ عَلَيْهِمْ رِسَالَت اِنِنَا سِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ كِتَاب مَالِكِ اَوْمِ الدِّينِ آخِرَت اَا آخر کُولِ مسئلِ دلتَ رَالِ چھے کمی مسئلِ قرآن کیلئے دلتَ دی دریم واجا د میاباست رضی الله تعالی او په حواله مونږ وی له کل شئ له باب ني ني مشورفه له کل شئ له باب او له باب القرانه الحواميم داريوس نشوړي او قران نشوړو اغا سوره فاتحه دغه الحواميم ني حواميم کدا خبر دي فاد الله عبادت او دعا ايا جنابت عبادت ايا جناستاي دعا خدای شي کمزونو نه چورشو شو به طريقا هغه دالا چې قران سوي تي اوس منغووي سلور اول ايسه کې خالص الله دې او الحمدلله ټول صورتونه به تربیت سوک ما اللهم رب العالمين درې مبارک څوک ته الله نور الرحمن الرحيم سالورم اختيارمن څوک ته الله نور مالك يوم الدين ټول قران او ترجمه شو ټول قران کریم ورته راجه ما شو ډېمو مختلفه طریقي وین راجه ما کېدلو وکای خبره به ان شاء